Чи не так. А заодно десь там, у столиці, нашій, при нагоді скажете. Ну, там при зустрічі із президентом чи іншими офіційними особами, що, мовляв, у Миргороді живе і трудиться великий ратай і хлібороб нашої науки, широко відомий ветеринар, із осоміцництвом Голе і відьмознавець Петро Іванович Гоб Гобчинський, хай знають. Та й не завадить їм мене знати. А я зі свого боку. «Про вас у нашому Миргороді буду розповсюджувати чутки, що вимовляв видатний і так далі, тому подібне, і вас таким чином у Миргороді знатимуть не згірш, як у самому Києві». І я дав йому тверде слово неодмінно обесмертити його на сторінках своєї повісті. Що нині і роблю, вмішуючи уривок із дисертації пана Гоб Гобчинського про останню тайну, яка насправді не є такою Миколи Гоголя. Українця, який не захотів бути українцем, який таким же письменником, але подався у прийми до північної сусідки. Сиріч обер-відьми. А вона себе такою, цебто старшою, і вважає. Що тоді, що тепер, що завтра, позазавтра. Обер-відьма і все тут. І всі інші відьми їй, мовляв, не рівня. Бо не справжні чарівниці якісь там хохлянські а справжня відьма тільки вона. І тут її, як кажуть, хоч кіл на голові тиши, а в протилежному, що вона така ж відьма, як і всі інші, ніколи не переконаєш. Вона навіть переконана, що в неї єдиною з усього відьмацького кодла є душа, і що та душа її, звичайно ж, загадкова, яку нікому не дано розгадати. Хай тішиться! Отож, увага, пан Гоб Гобчинський Розділ із його податної, хоч і не читав ще, але сваржує дисертації про останню тайну Гоголя, яка справді не є тайною. Микола Васильович і половини з того, що міг зробити, не зробив. Не вистачило життя. Мав усього 43 годочки. Як його не стало? Спробуй, маючи такий короткий життєвий ракурс, встигнути написати багато. Він би ще міг творити і творити, хіба, як зазначають спеціалісти, з вибором тем і сюжетів він завжди мав проблеми. Та все ж, але почнемо спочатку. А вже з рік Микола Гоголь у Петербурзі. Скрипів гусячим пером у ранзі дрібного чиновника Міністерства внутрішніх справ, такою собі козявкою без будь-якої перспективи росту. Нікому тоді не був потрібен Микола Гоголь у столиці Російської імперії. Усю холодну фінську зиму Петербурга він вибігав у літній шинельці. Провидану вже ним і знищену ним же поему Ганську Кюкельгартен не згадував, як її і не було. Росія теж не звертала на нього уваги, невдаху вдах у неї і своїх вистачало. Як і чиновницької дрібноти у віцмундирах із синовними гудзиками у неї було хоч греблю гати. Втім числі і малоросів. Але все змінилося після виходу вечорів на хуторі біля Диканьки. Росія була вражена, тільки шкодувала, що це не про неї, а про якусь Хохландію. Жаль, жаль, але ж талант і ще який, і як такий міг з'явитися у якійсь там малоросі, яку населяють хоч і роси, але ж малі. Пушкін і Жуковський, з якими Микола Васильович зазнайомився і навіть подружився, почали його перехиляти до себе. Цепто до Великої Росії. Особливо Пушкін. Хоч би його титулували Великий російський письменник, але штори «Вечори» Миргород, Тарас Бульба належали до українського літературного процесу в контексті України, хоч і писані російською мовою, якою, то вже інша річ. Але вже з його шинелі Вийде ціле покоління російських письменників, усім відомий вислів Білінського, і Гоголь таки стане російським письменником, до якого його так схиляли і так благословляли. Передовим митцям Росії хотілося, аби цей талановитий малорос, бодай і не зовсім із доброю російською мовою, та писав про Росію. Чи не тому Пушкін подарував йому сюжет «Мертвих душ», а вечори здобули «Немеркну човікову славу». Гоголь став великим письменником, і Росія вже більше і не випискала його, і не залишала без уваги. Такого треба було забрати собі. Обійдуться малороси і без Гоголя.